Аж присвиснув Інцидент було залагоджено Вечір якось сам собою закінчився Андрій і Вовочка пішли провести Софію додому Спочатку вони йшли центральною, добре освітленою вулицею А далі, минаючи лікарню, уже менш освітленим вузьким тротуаром Людей такої пори на вулиці не було. Розмовляти не хотілося. Софія несла букет білих езантем і вдихала пахощі, які асоціювалися чомусь із жалобою, смертю і іншими невеселими речами. Раптом із темряви, ледь освітлений тьмяним світлом далекого ліхтаря, Виринув силует чоловіка у чорному плащі і темних окулярах Софія спокійно, безляку подумала Арсен Вона забула цієї миті, що це не може бути він Що його немає Згадала чомусь про квіти в неї в руках Що він подумає? Не встиг піти, а вона вже приймає букети від іншого. Це не так, Арсене. Це не від іншого. Ці квіти мені подарували студенти. Хотіла вигукнути Софія, але чомусь не могла. Чоловік у чорному плащі пройшов чи то повз, чи то крізь них і розчинився у темряві. Софія аж тоді усвідомила, що вже кілька хвилин стоїть нерушно. Хлопці звертаються до неї, а вона не чує. Софія Андрієвна. чому ви зупинились? Ви слякалися? Чому у вас таке обличчя? Тут щойно пройшов чоловік у чорному. Ви ж бачили. Ніхто не проходив. Ні у чорному, ні у білому. Вам сталося? Ні, це їм здалося. Він був. Він пройшов крізь неї, залишивши на щуках знайомий запах свого тіла. Він побачив її з цими квітами. Що він тепер подумає? Потрібно сказати... А як сказати, щоб він почув? Вона закрокувала далі. Хлопці йшли на кілька кроків позаду, відчувши, що вона потребує усамітнення. Та не залишати ж нічної пори на вулиці саму. Кроки лунко відбивалися у порожньому місці, у порожньому світі. І з'явилися слова, слова, якими вона розкаже Арсенові усе, слова, які він почує. У запаху осінніх ризантем, скорботний відчай марного чекання, і сива паморозь жовтневого світання, і невиразно солодкий серця щем. Вечора прозорий, сивий сум Чом пальці до букета, мов, приковані Тобою повна вщердь, до тебе причарована Крізь погляди, мов, постріли несу Ці квіти не тобою подаровані Рядки прийшли одразу, ніби продиктовані Серце заспокоїлося прочитає їх небо немов молитву, а він почує і зрозуміє. Озирнулася. Скрадаючись, аби не заважати, за нею йшли хлопці. Провели до дверей будинку і зникли. Софія поставила квіти у вазу, записала вірша, щоб не забути – і спокійна, навіть щаслива, вклалася спати. На ранок прокинулася від зубного болю.